Leup? Kaixo! Ze behar duzue? Bokadeiorik badaukazue. Bai, hotzak eta beroak. Ze kadeio daukazu? Or daude, ormako kartelean, tortillaak, solomoa, hirugugirra gaztarekin aukera handia dago. Ea, itxaron pixka batean. Bai, plaza aukeratu eta esan. Aukeratu aldutzu, eh? Bai, ea ba. Bat zainzuri tortillarena, bat solomoarena eta beste bi urdai Eta umentzat bat patata bat bat tortillarena, erdibituta. Erateko? Botilla bat sagardo eta bi botila ur. Oso, ondo, Segituen ekarriko dizkizuet.